21. Зірка вказувала люковий шлях із з хвилини. Зникла, щойно він став пробиратись між деревами. Хлопець зупинився. Інститут і досі було частково видно крізь перші переплетені гілки лісової пущі. «Усього миля», – сказав люк сам собі. «Знайдеш, навіть якщо трохи зіб'єшся з курсу, бо Марін говорила Ейворі, що воно велике, достатньо велике». «Ти праворукий, а значить хилитимешся праворуч, тож треба злегка це компенсувати, але не сильно, бо зіб'єшся з курсу з ухилом ліворуч. І лічи. Миля становить щось між двома і двома з половиною тисячами кроків. Цифра, звісно, навскить, але залежить від ландшафту. І обережно, не виколи собі око гілкою. У тебе вже і так забагато дірок». Люк рушив. Принаймні не знадобилося продиратися крізь зарості. Дерева були старі, вони утворювали багато тіні, а на землі лежав товстий шар лісової підстилки, крізь який кущі погано проростали. Щоразу, як доводилося обходити таке старе дерево, мабуть сосне, але він не знав, напевно. Люк намагався зорієнтуватись і йти далі по прямій, яка тепер, це треба було визнати, виявилася суто гіпотетичною. Наче він хотів перетнути здоровенну кімнату, завалену ледь помітними в темряві предметами. Раптом ліворуч щось рикнуло і побігло, зламавши одну гілку і зашародівши іншими. Міський хлопчина Люк завмер на місці. «Що це було? Олень?» «Господи, а якщо ведмідь?» «Олень шкурнув би, але ведмідь може виявитися голодним і ласом до нічного перекусу. Може він просто зараз мчить до Люка приваблений запахом крові?» «Бачить Бог, нею вщент просякнутий комір і ліве плече на сорочці». Коли звук стихнув, стало чутно тільки цвіркунів. І раз у раз десь гухала та сама сова. Подолавши кроків вісімсот, люк знову почув отеп бозна що. І знову пішов уперед, виставляючи руки перед собою, мов сліпець, відраховуючи подумки кроки. «Тисяча. Тисяча двісті. Ось дерево, справжній монстр. Нижні гілки починаються далеко над головою, надто високо, щоб їх побачити. Треба обходити». 1400. 1500. Він перечепився через повалений стовбур і розтягнувся на землі. Щось, якийсь сук на гілці врізалось високо в ліву ногу, і люк загарчав від болю. Хвильку полежав на лісовій підстилці, віддихуючись і сумуючи, ось у чому справжній смертельний абсурд за своєю кімнатою в інституті. Кімнатою, де для всього знаходилось місце, і все стояло по місцях, і не було ніяких звірів невизначених розмірів, що шугали між деревами. Безпечне місце. Ага, доки не перетворюються в небезпечне. Прошепотів люк, став на ноги, потер новий розрив на джинсах і нову подряпину на шкірі під тканиною. Хоч собак у них немає, подумав Люк, згадавши старий чорно-білий фільм про тюрму, де парочка зчеплених ланцюгами в'язнів тікали на волю, а на п'ятий їм наступала зграя слідців. До того ж, ті хлопи бігли болотами, в яких водилися алігатори. Бачиш, Люки?» – почувся уявний голос каліші. Усе добре, просто йди далі, попрямій, або хоч як у тебе вийде. У районі двох тисяч кроків Люк почав виглядати попереду вогні, що мали б вже світитись крізь дерева. «Завжди кілька світяться», – сказала Морін Ейвері. «Але жовтий найяскравіший!» На двох тисячах п'ятистах Люк відчув занепокоєння. На трьох тисячах п'ятистах він зрозумів, що збився з курсу, і не трохи. «Я там об дерево перечепився», – подумав він. «Те кляти дерево!» І коли піднявся, то певно пішов не в той бік. Може, я зараз прямую до Канади. І якщо мене не знайдуть хлопи з інституту, я помру тут, у цьому лісі. А оскільки повертатися не варіант, він не зміг би знайти шлях назад, навіть якби захотів. Люк пішов далі, виставляючи вперед руки і відкидаючи гілки, які могли б завдати нових ран. У вусі пульсувала кров. Він облишив рахувати кроки, але зробив їх тисяч п'ять. Набагато більше за дві милі, коли побачив між дерев слабке жовто-оранжеве сяйво. Люкс першу сприйняв його за галюцинацію чи одну з тих цяток, до якої скоро мали доєднатися і решта вихорів. Усі острахи пропали за кільканадцять кроків. Жовто-оранжевий вогник став яскравішим, а поруч засяяли ще два, набагато тьмяніші. Це мали бути електричні ліхтарі. Люк вирішив, що яскравий – це натрієва газорозрядна лампа, які бувають на паркінгах. Якось пізно ввечері Рольфів батько повіз двох друзів у кіно – в АМС Сауддейл, і він розповідав, що такі лампи начебто відлякують грабіжників. Люк відчув сильне бажання просто помчати вперед, але стримався. Йому ж ніяк не хотілося перечепитись через чергове повалене дерево чи ступити в якусь яму і зламати ногу. Вогнів побільшало, однак Люк не відводив погляд від першого. Велика ведмедиця довго не протрималась, але він знайшов нову провідну зорю – кращу. За 10 хвилин після того, як Люк помітив вогник, він вийшов до краю лісу. Навколо ярдів 50 відкритого простору, потім ще один січастий паркан. Цей згори був оздоблений колючим дротом, і вздовж нього з проміжками футів у 30 стояли ліхтарі. «З датчиками руху», – як розповіла Морін Ейвері. «Скажи люку, щоб тримався від них подалі». Люк і без порад розумів, що робити. За парканом стояли маленькі будиночки, дуже маленькі. Навіть кота нікуди вкинути, як казав люків батько. Вони можуть містити по три кімнати максимум, а певно, лише по дві. І всі однакові. Ейвері сказав, що Морін назвала це селищем, але люковано більше скидалося на військові бараки. Будиночки розташовувались групами по чотири. У центрі кожного кварталу латка з газоном. У кількох будиночках горіло світло. Може, мешканці навмисно лишили його у ванні, щоб не перечепитися, якщо ставатимуть вночі в туалет. Єдина вулиця добігала кінця перед великою будівлею. З кожного боку будівлі стояли невеличкі стоянки, сповнені легковиками і пікапами, що стояли бік у бік. Усього 30 чи 40, прикинув люк. Він згадав, що вже міркував над тим, де лишають свої транспортні засоби працівники інституту. Тепер він дізнався, а от забезпечення харчами лишалося таємницею. Натрієва лампа висіла на стовпі перед цією великою будівлею і освітлювала дві бензинові колонки. Люк вирішив, що в будинку, напевно, має бути якийсь магазин на кшталт інститутської версії військових крамничок PX. Тепер він розумів трохи більше. У персоналу траплялися відпустки. Морін на тиждень їздила до Вермонту. Але переважно вони жили тут, і коли закінчувалася зміна, поверталися до цих маленьких непоказних будиночків. Робочий графік розробляли так, щоб пожильці ділили приміщення. Коли хотілося розважитись, працівники сідали в персональні автівки і їхали в найближче містечко Денісон Рівер Бенд. Місцевих, звісно, мало б зацікавити, чим ці жінки й чоловіки займаються там у лісі. Вони б стали розпитувати, і на цей випадок для прикриття мала існувати якась легенда. Яка? люку уявлення не мав, і в цю мить йому взагалі було байдуже. Але, мабуть, цілком пристойна, якщо протрималася стільки років поспіль. «Іди просто вздовж паркану. Виглядай шарф». Люк пішов. Паркан і селище ліворуч, крайка лісу праворуч. Знову довелося стримуватися від поспіху, особливо зараз, коли стало краще видно. Час розмови з Морін довелося скоротити, почасти тому, що тривалі балачки могли викликати підозру, почасти тому, що Люк боявся, що демонстративне смикання носа Ейвері видасть їх з головою. У результаті він поняття не мав, де шукати шарф і боявся його пропустити. Але обійшлося без проблем. Морін прив'язала шарф до нижньої гілки високої сосни, одразу перед тим, як охоронна загорожа повертала ліворуч від лісу. Люк зняв його і пов'язав навколо поясу, бо не хотів лишати такі очевидні вказівники тим, хто скоро пуститься на вздогін. Він замислився, чи скоро місіс Сіксбі і Стекгаус про все дізнаються, і чи зрозуміють, хто допоміг йому втекти. Певно, вже дуже скоро. «Розкажіть їм усе, Морін, – думав Люк, – щоб вони вас не мучили. Бо якщо ви будете мовчати, вони мучитимуть, а для бака з водою ви надто стара й хвора». Яскравий ліхтар біля ймовірної військової крамниці лишився далеко позаду, і Люку довелося обережно роззиратися, щоб майже навпомацки знайти стару дорогу, яка вела назаду ліс. Нею ще покоління тому могли користуватися лісоруби на виробництві целюлози. Початок затуляла щільна стіна чорничних кущів, і, незважаючи на постійну потребу поспішати, Люк зупинився рівно настільки, щоб зірвати дві жмені ягід і закинути їх у рот. Вони були солодкі й смачні, вони смакували свободою. Щойно люк знайшов стару дорогу, йти стало легше, навіть у темряві. На високому порепаному узбіччі росло багато підліску, а дві смуги з бур'яном вистеляли колишні ритвини від коліс. Треба було переступати, ну або ж перечіплятись, через поламане гілля, але забрести назад до лісу вже стало неможливо. Люк знову спробував рахувати кроки, спромігся вести більш-менш точний лік до чотирьох тисяч, а потім покинув. Інколи дорога піднімалася, але здебільшого йшла вниз. Пару разів він натикався на вітролом, а ще раз на такі густі й сплутані кущі, що перелякався, чи не скінчилася там дорога. Та коли Люк проліз на інший бік, то віднайшов шлях і рушив далі. Він не відчував, скільки часу спливло. Може година, але радше дві. Напевно, він знав лише те, що зараз іще ніч, і хоч ходити тут самому в темряві було лячно, особливо як на міського хлопчика, та люк сподівався, що темрява триватиме ще довго, дуже довго. Тільки от не вийде. У цю пору року перші сонячні промені прокрадалися на небо о четвертій ранку. Він вийшов на горбочок наступного підйому і зупинився на хвильку, щоб перепочити. Робив це навстоячки. Люку не дуже вірилося, що він засне, якщо сяде, але сама думка лякала. Адреналін, який допоміг йому видребатись, видритися з-під паркану, який виніс його крізь ліс до селища, тепер уже вивітрився. Подряпини на спині й ногах і рана на мочці вже не кровили, але пекли і пульсували. У вусі поки що найгірше. Люк несміливо його торкнувся і, засичавши від болю крізь стиснуті зуби, прийняв руку. Проте встиг намацати там нерівну рану із засохлою кров'ю. «Я себе покалічив», – подумав Люк. «Мочка вже ніколи не відросте». «Це через тих мудаків», – прошепотів він. «Вони мене до цього змусили». Оскільки він не ризикнув сісти, то нахилився вперед і схопився за коліна, позов, який він стільки разів бачив морін. Це ніяк не допомогло паркановим подряпинам на спині, забитим сідницям чи покаліченій мощці, але натруджені м'язи трохи розслабилися. Люк виструнчився, готовий рушати далі, але зупинився. Попереду чувся тихий звук. Мов щось гуло, як вітер у соснах, але на маленькому горбочку, де зупинився люк, не було навіть подиху вітерцю. «От би це не галюцинація», – подумав він. «От би справді річка». «Ще п'ять сотень кроків!» Ці він вже рахував. І люк розпізнав шум водяного потоку. Шлях став ширший і крутіший. Такий крутий, що довелося спускати боком, тримаючись за гілки дерев, аби не впасти на дубу. Коли дерева у дороги закінчилися, він зупинився. Тут ліс не просто вирубали. Пні теж викорчували, від чого утворилася в суціль поросла кущами галявина. За нею і нижче виднілася широка смуга чорного шовку. Вона так плавко струменіла, що в ній легкими брижами відбивалися зорі Люк зміг уявити цих давніх лісорубів, чоловіків, які працювали тут у північних лісах ще до Другої світової війни Як вони привозили сюди деревину на старих лісовозах Форд чи International Гарвестер, а то й на конях на Галявині було місце, щоб розвернутися. Тут вони розвантажували дерево і сплавляли його вниз по річці Денісон, де його розвозили по лісопильнях усі куточки штату. Люк подолав останній спуск на тремтливих зболілих ногах. Фінішні 200 футів були найкрутіші. Шлях спадав аж до річкового русла. Саме там колись давно у воду зіштовхували колоди. Люк присів, ковзнув вниз, хапаючись за кущі, щоб трохи вповільнити процес, і, клацнувши зубами, зупинився на кам'янистому березі за 3-4 фути від води. А там, як обіцяла Морін, з-під зеленого, всипаного сосновими голками брезенту визирав ніс старого, грубо стесаного веслового човна. Він був прив'язаний до зубчастого пня. Звідки Морін знала про це місце? Їй хтось розповів? Ризиковано все це. Від цього старого слабкого човна залежало життя одного хлопця. Може, ще до того, як захворіти, вона тут гуляла сама? Або вона з кимось іншим, може парочкою працівниць кафетерію, які видавалися привітними, прийшли сюди з того квазівійськового селища на пікнік. Сендвічі, кола чи пляшка вина. Байдуже, човен був на місці. Люк опустився у воду, що доходила йому до кісточок. Нахилився і став черпати її обома руками, щоб напитися Річкова вода була холодна і смакувала солодше за чорниці Угамувавши спрагу, він спробував розв'язати мотузку, що нею тримався човен на пні Але вузли виявилися складними, а час минав Зрештою він скористався кінчиком ножа для фруктів і перепиляв пута А через це права долоня знову закровила Гірше того, тієї ж миті човен почав відпливати геть Люк кинувся, схопив його за ніс і підтягнув назад. Тепер кровили вже обидві долоні. Він спробував відкинути брезент, але щойно відпустив ніс човна, як течія знову понесла його геть. Люк став проклинати себе за те, що спершу не прибрав брезент. Упирати човен об берег не було де, бо бракувало самого берега, тож Люк вчинив єдиний можливий спосіб – перехиливши верхню частину тулуба через борт і під брезент, а тоді взявся за скапкувату середню банку і підтягувався, доки не забрався туди весь. Він приземлився в калюжу, а також на щось довге й кутасте. Тепер човен кормою вперед відносило вниз за течією. «Нічогенька мені випала пригода», – подумав Люк. «Нічогенька». Він сів під брезентом. Тканина напнулася навколо голови, від чого сморід став тільки дужчим. Люк відмахувався і ляпав брезент кривавими руками, доки не перекинув його через борт. Той спершу плив поруч із човном, а тоді почав тонути. Кутаста штука, на яку Люк приземлився, виявилася веслом. На відміну від човна, весло на вигляд було досить нове. Морін пов'язала для нього шарф. Невже і весло підклала вона? Люк сумнівався, що в своєму теперішньому стані вона змогла б подолати той старий спуск лісорубів, уже не кажучи про останній крутий спуск. А якщо таки подолала, то на її честь треба написати епічні поеми, не менше. І просто через те, що він знайшов для неї в інтернеті якусь інформацію, на яку Морін сама б натрапила, якби не була така хвора. Люк не знав, що про це думати, не кажучи вже як це розуміти. Він тільки знав, що в нього є весло, і ним треба користатись, попри втому і криваві руки. Він принаймні знав, як грибти. Міський хлоп'як, але Міннесота – край ста тисяч озер. І Люк часто ходив на риболовлю зі своїм дідосем по татові лінії, який любив себе називати «ЩЕ ОДНЕ старе ГІВНО З МАНКАТО». Він влаштувався на середній банці і спершу за допомогою весла розвернувся носом уперед, за течією. Після того вигріб на середину річки, яка в цьому місці сягала ярдів вісімдесяти завширшки, і повісив весло як стерно. Зняв кросівки і виставив їх на невисокій кормовій банці, щоб підсохли. На сидушці виднівся якийсь вицвілий чорний штамп, і Люкс промігся його прочитати. Пароплав лінько. Хлопець навіть засміявся. А тоді відкинувся назад на лікті, задивився вгору на божевільне ройовище зірок і спробував переконати себе, що це не сон. Він насправді вибрався з інституту. Десь позаду, з лівого боку, долинув подвійний рев електричного гудка. Люк повернувся на звук і побачив єдиний яскравий прожектор, що миготів крізь дерева. Спершу порівнявся з човном, тоді промайнув повз. Він не бачив локомотива чи самого потяга, його затуляло забагато дерев, але чув, як торохкатять фургони і капризно вищать сталеві колеса на сталевих рейках. І тоді до люка остаточно дійшло. Це не якась там навпрочуть деталізована фантазія, що розгорталася в його голові, поки він спав у себе в ліжку в західному крилі. Там їде справжній поїзд, може до Денісон Рівербенда? Люк сидів у справжньому човні, який пливе на південь за цією повільною, чудовою течією. Над головою сяють справжні зірки. Звісно, посіпаки місіс Сіксбі кинуться на вздогін, але... Я ні за що не піду до задньої половини. Ні за що. Він опустив руку за борт пароплава лінько, розчепив пальці і став дивитися, як чотири крихітні хвилі спішать у темряву за кормою. Він так уже робив у дідусевій маленькій алюмінієвій рибальській плоскодонці з торохкучим двотакним двигуном. Багато разів робив, але ще ніколи навіть чотирирічним хлопчиком, якому все на світі видається новим і дивовижним, його так не захоплював вигляд цих миттєвих борозенок. Прийшло усвідомлення, майже одкровення що повністю зрозуміти свободу, треба посидіти у в'язниці. Помру та не піду до задньої половини Він знав, що це правда Що може й до цього дійти Але також знав, що зараз іще не час Люк Еліс здійняв свої порізані Скривавлені руки до нічного неба Відчув, як між пальцями Струменить повітря свободи І заплакав